זכריה, פרק יא. פתח לבנון דלתך, ותאכל אש בארזיך. הילל ברוש, כי נפל ארז, אשר אדירים משודדו. הילילו אלוני ושן, כי ירד יער הבציר. כל ייללת הרועים, כי שודדה אדרתם. כל שאגת כפירים, כי שודד גאון הירדן.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 וכיתתו את הארץ, ולא אציל מידם. וארעה את צון ההרגה, לכן עניי הצון. ואקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם, ולאחד קראתי חובלים. וארעה את הצון. ואחיד את שלושת הרועים בירח אחד. ותקצר נפשי בהם, וגם נפשם בחלבי.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 להפר את האחווה בין יהודה ובין ישראל. ויאמר אדוני אלי, עוד קח לך כלי רועה אווילי, כי הנה אנכי מקים רואה בארץ, הנכדות לא יפקוד, הנער לא יבקש, והנשברת לא ירפא, הנצבא לא יכלכל, ובשר הבריאה יאכל, ופרסיהן יפרק.